אביך הקשה את עולנו, ואתה הקל מעבודת אביך הקשה, ומעולו הכבד, אשר נתן עלינו ונעבדקה. ויאמר עליהם, עוד שלושת ימים, ושובו אליי, וילך העם. ויבעץ המלך רחבעם את הזקנים, אשר היו עומדים לפני שלמה אביו, בהיותו חי לאמור, איך אתם נועצים להשיב לעם הזה דבר? וידברו אליו, לאמור, אם תהיה לטוב להעם הזה ורציתם, ודיברת עליהם דברים טובים, והיו לך עבדים כל הימים.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 וידברו איתו הילדים אשר גדלו איתו לאמור. כה תאמר לעם אשר דברו אליך לאמור. אביך הכביד את עולנו, ואתה הכל מעלנו. כה תאמר עליהם. כתני אבי ממותני אבי. ואתה אבי העמיס עליכם עול כבד. ואני אוסיף על עוליכם, אבי יסר אתכם בשוטים, ואני בעקרבים. ויבוא ירבעם וכל העם אל רחבעם ביום השלישי, כאשר דיבר המלך לאמור, שובו אליי ביום השלישי. ויענם המלך קשה,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 ויפשעו ישראל בבית דוד עד היום הזה.